Evo sad je već 12 sati, tu u Zagrebu se malo sve smirilo, ljudi su se polako počeli vraćati u svoje stanove, prije toga svi su bili u parku, na ulici, nasred cesti su stajali i gledali su, će se to ponavljati, nekoliko puta je podrhtavalo, prvi put ovo u pola sedam, najjače, desetak minuta nakon toga još jednom jako, onda se nekoliko puta manja i kraća podrhtavanja su bila, ali su se osjetila. Dosta ljudi je vani, bilo je i s djecom i s bebama su izašli, ovaj, srećom ja živim u Zagrebu gdje je većinom novogradnja, pa nema toliko ruševina i sve koliko u ovom starom dijelu, odnosno gdje su stare zgrade ali evo držimo se dosta ljudi u strahu ne zna kako postupiti gledali smo što veću distancu međusobno ima ta opet svima je bilo teško sad kažem evo oko 12 sati smo se vratili polako u zgrade meni u mom stanu nema veće štete popadale su slike sa zida ovaj, dio sa najviših polica su knjige neke ispale i to je u pravilu to, ovaj. kod prijatelja isto čujemo, ovaj tako ne nekima su popucali stropovi, ono crte su se javile, fasade su otpadale i sve. Za sada najbitnije da smo svi sačuvali živu glavu, evo, takda. Sad dio ljudi kojima nisu popucali temelji, ili nosivi zidovi je. mogu se vratiti dio ljudi čeka statičare građevinski fakultet je angažiran i svi statičari u Zagrebu obilaze tako da zgrade koje su sigurno onda se ljudi mogu vratiti tamo gdje nije sigurno će biti smješteni navodno kažu crveni križ će početi dijeliti tople čajeve kasnije i topli obrok za sve koji su vani jer dosta ljudi, evo meni je baka u Dubravi, u Dubravi još uvijek kažu da podrhtava i ona se još uvijek ne usudi, ona živi na devetom katu takda i ona i svi susjedi su vani, stoje, čekaju, srećam, dobro su se obukli, tak da evo. Nadam se da će biti sve dobro, pratimo vijesti, sa svih strana dolaze ovaj, razne obavijesti, om imamo i struje i vode i plina i sve. Jedno kratko vrijeme, oko pola sedam nije bilo struje, ali onda se vratilo, tak da evo, ja se nadam da će sad sve biti samo bolje.